Telegrame Câte nu se leagă și nu se dezleagă la berărie sau la cafine Câte nu încep și nu se termină tot aici Și povestea lui Costăchel Gudurău, mare proprietar al urbei A început și ea la cafine centrală. Onor prim-ministru București Directorul prefecturii locale Raul Grigorescu Insultat grav de Dumnezeu Mami și palme ca fine central Amenințat moarte, viața, onorul nesigure Rugăm anchetați urgent faptul Costăchel Gudurău. Onor prim-ministru. Repet, reclama, telegrama număr. Petiționat parchetului. Procuror lițește oraș, mănăstire Maițchef. Substitut refuzat până vinii procurori. Tremur viața mea, nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Costăchel Gudurău, mari proprietar, alegător 1, fost senator. Procuror Tribunal X. A urgent scandalul Costăchel Gudurău cu directorul prefecturii și raportați imediat ministrul justiției. Ziara Aurora Română București. Astăzi pe trecut scenă nostrimă, piața noastră. Madame Atenaiza P., al cărui nume trecem sub tăcere, care părăsit soțul cetățean onorabil pentru romanse cu individ din fam localitate, întâlnind nefericitul soț, capatat a bune lecții moralitate în public, care aprobat. Această femeie, fără inimă, neroșint, amenințat cu zbiri, puteri, deoarece complicele, directorul prefecturii, corespondent. Onor prim-ministru București. A doua oară, atacat palme, picioare, piața independenții Același bănuit director scandalos însoțit zbirii. Situația a devenit insuportabilă Oraș, stare, asediu Panica domnește cetățenii Costel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator Procuror Tribunal X Repet, ordinul telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costăchel Gudrău la cafeneaua centrală și piața independenței și raportați urgent, ministrul justiției. Onor prim-ministru București, faceți înceta atacuri contra mea. Bandă infamă harj, ziua mea zamare sub conducerea personală directorului Raul Grigorescu. Reclamat tronului! Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator. Procuror Tribunal X. Pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costachel Gudurău. Dacă până mâine dimineață nu avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat demisionat. Ministru Justiției! Excelenței sale, Ministrul Justiției București, raport. Cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. acum 5 zile duminică, fiind absent anchetă județ, orile două PM, directorul prefecturii Raul Grigorescu afla ca finej jucând table cu capitan Pavlache, intendență. Marea devene foarte iritat, pronunțat Dumnezeu Mamii, nu personal cineva, ci Ghinion. Atunci, costă el, Gudureu, care sta altă masă, criticând guvernul, gura mare, sculat și apostrofând directorul striga bapa al și ridicat bastonul. Directorul pare îndreptit de lovitura, aplicat agresorului palma și promițând cavalerește duel. Agresorul plecat în cu respect, a da -o spre cunoscută între ambii suscitați ură veche, cauză politică și familie. Fimeia nepotului lui Costechiel Gudreu anume Albert Gudureu, unul din capi în o poziție locală divorțată, iar ei bănuiesc Raul, directorul cauza divorțului, acuzând, trește cu menționatul concubinagiu, dar vrând de socie legitimă care reclamat restituțiunea dutei și parafernei de 2000 de lei... Obținând titlul executorului, iar opoziția a promis răzbunare, pretinzând paraferi la cheltuite cu luxul din notorietate publică, în consecință al alteri nepotulor însoțit de moșii lui, pândind piață, fosta asocie, insultat -o public foarte grav, dama a chemat sergen stradă, care nefiind niciunul, urcat birje, un cal plecând de grab huiduit de toți și cu vorbe triviale incapabile a vi le reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, pistați cerut cont, dar... Agresor fugind, directorul prins costăchel și întrebat pentru ce zuls dame mijelule și -a apucat de pep, dar el răspuns să nu mai dai mizerabile canalie încât directorul apărându-se tras două palme, atunci agresorul zmucind voit fuge și directorul prins furia lovit piciorul spate jos. Cred. Nu trebuie, dăm alte urmare până parchetul nu se sizat în regulă Binevoiți, domnule ministru, să procuror Tribunal X Directorul Prefecturii X, vă invit căutați planarea diferendului cu familia Gudureilor Contrariu, puneți guvernul în situațiunea predelicată. Nu convine acum așteptarea campaniei electorale ca agent superior ai autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministru Justiției! Onor prim-ministru București! Subsemnatul, avocat, alegător, colegiu 1. Fost reprezentant națiunii, legitima apărare contra atac mișelesc bandiți, ameninț în viața, fost azi arestat procuror, închis arest, torturat ca închiziță. Cuțitul os, Costăchel Gudurău, mari proprietar, alegător Colegiul 1, fost senator. Procuror Tribunal X.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 Costăchel Gudureu, liberat azi dimineață, lipsă probe intenție, asasinat. Împăcat cu directorul, pupat toți, piața independenții. Mâine seară, logona, Raul, madame, Atenaiza Perjoiu. Dâns a renunțat orice pretenție, revendicare parafernă de la Albert Gudureu, dând în scris primit toată suma. Adinaur, ora două, post-meridiane, avocatul statului Panfil, mort subit ca fine central. Medic primar constatat caz apoclepsie celebrală. În considerația vechimii mele de magistrat procuror de aproape 23 de ani,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 al Ministerului Domenelor. <fie>